Sinte Lui Dumnezeu, rogă-te pentru noi, dobândindu-te, bunule, rugători fierbinte la tronul cel de sus, ne rugăm, Dumnezeie, scurle, scapă-ne din toate tulburările. Sfintea Lui Dumnezeu, rogă-te pentru noi, aprinzându-se flacărea patimii în suflet cumplit mă te primi te rogarul lui, o gra o și stinge-o. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântul Duh, mă acoperă apele cele fără stare ale vântranului, și tu mâna întinzând Dumnezeu, poate mă de grabă și acum și purura și vecii vecilor amin izbovindul nepurulă om bortea să cum îți de navala prea lui te slăvim pecțoara fericită în tine simte dumnezeu roagă pentru noi căl dapărător voite mie era albună mă înconjură lupicei cei nevăzduți pe care pururi cultoiacul tău alungă mii, Sintea lui Dumnezeu, roagăte pentru noi! Ardem ca un bun spinii patimii slăviturile, și rădăcina păcatului smulge o roada cea bună dăruindu-mi cu harul tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului lui. Săvârșite de mine vă o și ci tu, Părinte, la pocăință îndreptează-mă și acum și pururea și în vecii veciilor amin. inimi de grav care care cu harul tău, că de tristețe bolește și patimă ceea ce lumii Sinte a lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, ne vină, să porulean, o să dește prea vicleanul mine. Și ca spini roada mea sufletească, ne încetați înăbușă, bunule! Și bune, lucrătorule, vrăjbășească, lucrare, alungă eu. Sinte a este pentru noi, spital, întunecatul lui brăzmată, ca un vii sfinte, valuri mă Trăgând spre adâncul piezării și afundându mă în tristeților, și mâna întinsă du la lumină, să virețulească de și fiul și sfântul lui Du. Neloditor mă ca și spre tăiere cu totul gătindu și săpăm cu harul tău, lucrătorul al viei noi, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Egiptul, patimii mele preacumplit, mă muncește născătoarea luminii istor de foc, fă mie că focul Dumnezeirii ce ai purtat către pământul celor vii, prin pustia vieții, ducându-mă. Păzește-ne în turbura și primești și tot de cazul pe cei ce te lăudăm, slăvitule calinii. Și poară întrumească măiești-o, născutai, ne tărcui pe cuvântul fecioară maică pe care le prin cuvântul.